Якщо вже ви не ставили собі за мету подорож без перешкод, то Мадіба був для цього ідеальним транспортом. Сповнений темних смердючих переходів, загонів із тваринами, акваріумів з рибами, коробок із жуками та багатоповерхових етажерок із горщиками, у яких росли екзотичні рослини, загорнуті в перегній. Корабель на таку відстань, 5000 тисяч кілометрів на захід, мав плисти кілька днів. Потрібен був провіант для тварин, треба було чистити клітки, поливати рослини. А ця вересклива і стукітлива чортівня долала аналогічну відстань за 12 годин. Такий час будь-яка жива істота могла легко перетривати без жодних потреб, окрім хіба води і дрібного перекусу. У цьому чудовиську сімка майже зникла. 12 турбореактивних двигунів ковчега заривли в унісон, і він рушив із бухти Магдалени, а шум став такий нестерпний, що їм залишилося хіба ставити до вух затички і порозбридатися вантажним відділенням, у пошуках місць, де смурід був не такий убивчий. Докі мамі змогли насолоджуватися мандрівкою в крихітній капсулі біля кабіна екіпажу, де члени команди мали змогу спати та відпочивати впродовж багатоденних перельотів. Усі інші просто спробували влаштуватися якнайзручніше і заходили чекати, коли все це закінчиться. На Гавайяти реформ прийшов пізно. Територія була маленька, цілком своєрідна, віддалена та ще й складна в усіх сенсах. Таку землю краще було заставити на потім, коли всі великі континенти вже будуть заселені. Злива зірвала кришку з геологічної гарячої точки, на якій постали острови, пробудивши поснулі вулкани на тих островах, які вже стояли, через що відмілена, що розташовувалася на південний схід від великого острова, піднялася з моря, поза графіком утворивши більший острів. Ці два острови з'єдналися приблизно тисячу років тому, утворивши ще більший острів, який досі був настільки гарячий і токсичний, що Тереформ до нього не ліс. Але на північному збережжі утворилася бухточка під назвою Мокупуку, названа так на честь крихітного острівця, що був там раніше, навколо якого все було тихо і спокійно, комфортно для засівання. Саме там перед Смерком Мадіба здійснив щось навзірець контрольованої аварійної посадки, загальмувавши біля самого берега на невеличкій установці Тереформу. Того типу, який зараз можна було знайти по цілій новій землі. Так виглядали епіцентри екологічних потрясінь, якими людство ось уже три століття струшувало землю. Подеколи посилки прилітали просто з неба. В інших випадках, як от то зараз, розподілялися з більших наземних установок. Старіші нагадували просто скупчення півсферичних куполів, тому що зводилися ще до того, як на новій землі з'явилася придатна для дихання атмосфера. Новіщим? на подобу цієї, виглядали значно гостинніше. Але все ж, первісною їхньою метою була робота зі звірами, жуками і рослинами, тож їхній аромат і загалом тип роботи були десь посередині між фермою та зоопарком, але з дивним флером наукової лабораторії. Це, звісно, ніяк не вразило би, принаймні, на запаховому рівні, більшість людського населення Старої Землі, особливо тих, котрі жили в тисячоліття, яке передувало наукові революції, але люди, котрі провели цей вояж у вантажному відсіку того величезного літака корабля, почувалися просто щасливими з того, що фюзеляж не був герметичний і океанічне повітря досі проходило крізь нього. Персонал складався переважно з морених і невеличкої кількості камітів, тож серед них був один заїжий науковець, котрий виглядав як гібрид, діненого зайвеним. Очевидним для Кет-2, як, мабуть, для всіх інших також, було те, що представники її раси після прибуття сюди спали довго і міцно. Вони були намертво відрізані від решти представників своєї раси, натомість їхні організми були відкриті для впливу різних феромонів, запахів, звуків та моделей поведінки тварин і рослин. Завдяки відповідним епігенетичним змінам вони ставали максимально пристосованими до такого типу роботи, до того, щоб робити її цілоденно і постійно жити на базі. Тут вони справді жили, де козам правлять навіть у більшій ізоляції, ніж деякі габітати, що були розміщені на звалищах і славилися своєю ізольованістю. А у всіх тутешніх мойрених був геть відсутній вираз, і зелений колір очей це тільки поглиблював. Вони повільно пересувалися, вони, здається, і мислили повільно, і постійно реагували на подразники, звукові, запахові, образні, яких навіть Кет-2 не могла вловити. Існування семи окремих людських рас так само як і різноманітних підраз аїдених, забезпечувало сучасне людство величезним запасом варіантів для незручних ситуацій. Кілька годин, які вони провели на березі Мокапуку, спостерігаючи, як місцеві вивантажують зразки з транспортника і вимивають із нього гівно під тиском, нагнітаючи туди морську воду, для Кет-2 були неймовірно довгими. Вона буквально відчувала, як інші переводять поглядом із неї на них і назад, гадаючи, скільки часто їй знадобиться, аби дійти до такого стану, якщо вона тут затримається. Ці люди створили, ба більше вони знали, що створили і пишалися цим, оригінальну культурну систему навколо місця, в якому мешкали. І це, як не крути, було суголосним екосистемі, яку вони тут вирощували. Жодного відокремлення. Чи було мудрим рішення оселити Мойриних у місці, де вони опинялися ближче до епігенетичних видів тварин, ніж середньовічні європейці до своїх свиней та птиці? Були ці тварини для них науковим ресурсом, біомасою чи домашніми тваринками? Кедвай з певним дискомфортом спостерігала за такою знайомою їй взаємодією між людьми і тваринами. А вони спостерігали, як вона спостерігає за ними. Вони вплітали у свої дреди яскраве пір'я птахів, яких на старій землі назвали б екзотичними. Від цього слова тут не було жодної користі, бо що люди їх зробили, виформували за образом і подобою папужок, туканів та какадум, котрі населяли давно зниклі джунглі на тій підставі, що якщо вже кольорове оперення було корисним тоді, воно буде корисним і зараз. І тоничними, антропотичними. хай там як, то були дивні люди. А ще вони були тут назавжди, у тому сенсі, що їм годі було знати собі сталий притулок на кільці. Хіба що вони якось засинали на деякий час, у вісні промотуючи назад, усі накинуті оточенням зміни. Але й це було нелегко. Поки Морена змінювалася, вона могла змінюватися і далі, але якщо вона надто довго заставалася в одному стані, то, як то кажуть, гамувалася, після чого їй було складно знову змінитися. Ці, як підозрювала Кет-2, однозначно вгамувалися. А ще вони точно змішувалися з персоналом із камітів, які, з огляду на расові характеристики, чудово пристосовувалися до будь-якого оточення і намагалися його адаптувати під потреби всіх інших. І в цьому не було нічого поганого. Так із вічливості казали люди на кільці нічого поганого у схрещуванні немає. Але правда полягала в тому, що гібридів, як і бур'яни, найчастіше можна було знайти в неоптимальних зонах. Схрещення це було мило, на ж у вишуканих містах на подобала Але коли гібридів збиралося багато у єдиній колонії, цей знак уміли читати всі на кільці, хоч озвучувати думку з цього приводу і не вважалося вічливим. Поведінка, яку ці морені виробили, Навколо щоденних речей, на кшталт сходу сонця, обіду чи тлумачення снів, мала такий ритуальний відтінок, що Аріану вона щиро вражала, за кедва від неї наче мертвіла. Уперше в своєму житті вона відчувала сліди того, що називалося старим расизмом. Расово зумовлене ставлення модерної доби до реакції, що з нього випливали. Це існувало на Старій землі, але зникло разом із нею і зараз було відоме, хіба завдяки вцілілим документам. Не деякі нездорові уми ця ідея мала такий же магнетичний вплив, як і до нуля. Тому на кілька мільйонів населення кільця спокійно могла знайтись особа, яка б занадто багато часу проводила, зарившись у мережеві архіви п'ятитисячорічної давнини, і там заразилась певними ідеями стосовно до нульових чорних, яких би ця гіпотетична особа запрагнула з змуреними тощо. Але це був радше умоглядний експеримент, аніж фактор реальних людських життів. Кедва чула про нього, як і про Рабинів чи Вотергейт, але здивувалася, помітивши, що пам'ятає про це. Втім, відчуття швидко зникло. Зараз же Кедва відчула, як вімкнувся її оглядацький розум, зосередившись тільки на науковому методі. Ось вони на аванпості терреформу. Їх налічувалося багато тисяч. Деякі були просто скупченням тентів і передбачали, що з часом на їхньому місці постане щось постійне. Деякі, як у цей перебували, тут уже, Десятиліттями, ще інші століттями. Деякі, виконавши своє призначення, були покинуті, а навколо інших виросли рези, кампуси рідних шкіл, тюремні табори і наукові установи. У цьому таборі сформувалася цілком дивовижна культура, не порівнювана з тією, що існувала на кільці. Якщо це трапилося тут, то й на інших мало бути щось подібне. Скільки ж їх? Невже нову землю заразили дивні культурні маргінали? І це почалося з установок терреформу. Чи можна поїхати на землю, яка раніше була Узбекистаном, і знайти мініатюрну колонію айваних акціоністів, які виробили власну, не схожу на інші кухню на основі лишайників, на краю кратера завбільшки з Ірландію, на залишки Іберійського півострова, у гості до колонії сьоклиних джагернаутів, які повним ходом розмножуються з жуленими містиками. Як далеко це може зайти? Кедва відчула певне полегшення наступного ранку. Коли після приємного та спокійного таборування на березі, вони знову сіли в мадіба, котрий уже спорожнів на 90% і рушили на північ, відстань до південного узбережжя блакитного антимера була вдвічі меншою, ніж вони пройшли за минулий день. Близько полудня, коли сонце вже почало пробиватися крізь навіси дахів та затулені вікна військового комплексу, розташованого на узвищі, ковчег проплив угору бухтою та гучно ухнувши зупинкою турбін зупинився посеред чистого блакитного плеса, що вигравало іскорками. Невеличкий пост реформу, приєднаний до військової бази, викинув швартов. Достатньо довгий, аби на нього міг стати ковчег. Пілоти почали здійснювати легенькі і повільні маневри, маючи на меті підійти в притул. Решту роботи виконували роботи, котрі тягли мотоски, накручуючи їх на масивні швартові кнехти. П'ятеро членів екіпажу, вантажників вийшли наперед, пропускаючи місцевий персонал Тереформу на борт. Вони зійшли на ковчих із кількома вантажними хапами, аби розвантажити ту дещо цю багажу, яка там іще лишилася, кілька кліток із великими хижаками. Там було порівно собачих і котячих, та ще кілька великих змій. Вони зберігалися в різних частинах складу, аби не виснажуватися в дорозі, кидаючись одне на одного. Кожен, хто був пов'язаний із роботою оглядача, чи, як на те пішло, Хто знав бодай щось про терреформ, зрозумів би, що це означає. Екосистема Антимера розвинулася значно краще, ніж екосистема Гаваїв. Вона виробляла дрібну фауну і травоїдних савців у таких кількостях, що для балансу потрібні були великі хижаки. Бухта була розташована у майже ідеально круглому метеоритному кратері з мелисенькою протокою, яка з'єднувала її з морем. Більшість периферії займала військова база. Звідкись із тієї зони диском блакитної води помчав невеличкий моторний катер і загальмував саме біля кабіни ковчега. Сімка спустилася вниз по трапу і таким чином вийшла з-під юрисдикції тереформу без жодних формальностей чи навіть контакту з місцевим персоналом. Уже через півгодини вони обідали в офіцерській їдальні поруч із загальною їдальнею, а ще через годину перебували на борту літака, зручної та потужної військової машини, яка здійнялася зі смуги, вирізаної просто в каменистому березі острова, за кілька миль від бази. Вони звернули на північ, щойно апарат набрав достатню висоту, аби подолати вкриті снігом верхівки центрального кряжа Антимера. На такій висоті ока більше не зупиняли гори і видолунки між ними, які особливо зменшені, скидалися на гірській кряжі Старої землі. Звідси, якщо дивитися крізь вікно з лівого боку літака, можна було бачити на тисячу кілометрів на захід. Кривозна вісі архіпелагу робила очевидним те, що це був край великого кратера, утвореного ударом уламка місяця, який прилетів із північного заходу та здійняв речовину морського дна, змішану з власним шлаком понад рівень моря. Південніше у протилежному напрямку вигинався дещо менший архіпелаг, позначаючи нижню межу кратера. Проте останнього з вікон літака побачити було неможливо, тому всі дивилися на захід, на стягу гір, які все вищали, а рівнини за їхніми підніжжями ширшали. Десь там землю перетинала невидима лінія 166-30. Барт притиснув масивне чоло до вікна і замислено дивився на свою батьківщину, намагаючись упізнати пам'ятні йому пагорби і бухти та думаючи про виноградники. Відтак Антимер опинився позаду них, і кілька годин вони летіли понад безликим тихим океаном. В цих місцях води були надто глибокими, аби злива змогла щось змінити. Сюди і взагалі припав тільки один потужний удар на кшталт того, що створив антимер. Тож загалом тут земля виглядала так само, аж поки вони долетіли до континентального шельфу на кілька сотень кілометрів південніше колишнього узбережжя Аляски. На відмілинах між шельфом та підніжжям прибережного кряжа їх розділяла морська смуга в 100 кілометрів завширшки, Можна було спостерігати помітні зміни, але саме узбережжя містилося переважно там, де і завжди. Набагато більше, ніж удари метеоритів, переформуванню узбережжя прислужилося Танення льодників та нескінченні цунамі, що кілька тисячоліть гатили в узбережжя. Хвиля здійнята ударом на Антимері виросла вищою навіть за гори і пронеслася над тим, що ще геть нещодавно було засніженими вершинами, після чого розбилася в глибині суші та майже відразу випарувалася на гарячому камінні. Від початку охолодження, тобто десь тисячу років тому, а особливо відколи люди відновили океани, кидаючи на поверхню планети ядра комет, на вершини тигір знову почав падати сніг, але знадобилося багато часу, аби наново почали формуватися льодовики, і потрібні, будучи ще тисячоліття, перш ніж ріки зі старого блакитного льоду спустяться гірськими ологовинами назустріч морю. Коли настав день, вони вже пролетіли поселення каяк, воно було зведене біля кам'янистого насипу на західному березі холодної ріки, яка мчала з гір зведене саме там, де вона вливалася в Тихий океан. Між морем і снігом там не було достатньо землі для злітного поля під розмір каяка, тож місцеві звели свій аеродром із мішанки волокон і льоду, відома як Пайкерит. Конструкція плавала в морі. То була ідеальна пласка плита, пронизана трубками, у яких циркулював охолоджувач, що підтримував платформу в твердому стані. Нескладне завдання для середовища, де температура повітря і морської води хіба на кілька градусів перевищує температуру замерзання. Окрім цього, там було порожньо. Навіть присутність реформу тут була мінімальною, бо його персоналу більше подобалося проводити дослідження з наводного транспорту. Необхідність існування аеродрому «Каяк» зумовлювалася існуванням димної стяги. На захід звідси, ближче до 16630 і далі, простягався вулканічний ланцюг, раніше відомий як півострови Кенай та Аляска і Алиутські острови. Там виверження майже не припинялися. Будь-який пілот, котрий хотів летіти на північ або південь від 16-ї паралелі у зону, яка обмежувалася 166-30 на заході і скелястими на сході, повинен був робити звірку плану польоту на предмет того, чи не перепинуть йому дороги струмінь вулканічного попелу, викинутого до стратосфери якимсь із підвітряних вулканів. Літаки були дорогі, дорожчі навіть, ніж на старій землі. Вони були надто великими, аби їх можна було виробляти у кільці, а тоді транспортувати на землю. Тож їх, як і всю іншу крупну продукцію на подобу ковчегів і кораблів, збирали у цехах на поверхні. Зазвичай такі фабрики лежали на околицях розеток колиски. У кожному разі літаки в цьому світі плекали, надто зважаючи на те, як шалено важко було робити їхні двигуни. Кожен план польоту включав можливість екстреної посадки на штучному литовищі каяка. А воно ж, своєю чергою, завжди мало бути готовим приймати великі літаки. Тож те, що спершу планувалося як аварійний аеродром, з часом перетворилося на такий собі габ, де літаки любили приземлятися передовсім тому, що це було зручно. Попри все інше, це було ще й пунктом призначення військового літака, яким летіла «Сімка». Тож їм, однак, довелося виходити. Там було приблизно так тепло і гостинно, як того можна було чекати від передової авіабази, спорудженої на брилі льоду. Хмари залягали низько, підтримуючи вічні сутінки та перетворюючи всі кольори на різні відтінки сірого. На протилежному березі вузької смуги води, на каменистому пагорбі, лежало містечко, схоже на мертву морську зірку. За ним височила чорна стіна, яка, судячи з усього, була просто нижніми схилами прибрежної стяги, зараз порослої молодими деревами, але надто вже повитою мрякою і туманами, щоби насправді впізнати в ній гору. Вище, уже під самою хмарною стелею, деякі камені були припорошені снігом, чи то кригою, що конденсувалася безпосередньо з туману. Якби це хмар не було, а в цій місцевості бувало скільки безхмарних тижнів на рік, коли повітря тільки набиралося вологою, Сімка могла би побачити укриті снігом вершини і те, що над ними – небо, чорне від димної стяги. Один із найбільших вулканів на Кенії невпинно вивергався ось уже два тижні. Спокуса залізти в капсулу мікроготелю в плиті та їсти гарячу локшину з горнятка, дивлячись різні відео, була неабияка. Що завгодно, аби тільки позбутися цього відчуття замкнутості між Кригою та морем у низу, туманом і попелом у горі, тихим океаном на півдні та стіною гір на півночі. Натомість уратам Лейк заявив, що він вирушає в місто на перевірку барів. І зробив він це настільки прямо різко, що будь-кому і дівоцькою здавалася навіть думка про те, аби робити щось інше. Кет-2 Билет і лангобард приєдналися. Док відмовився на тій підставі, що йому пора спати, а ми, як завжди, залишалися з доком. Тільки Аріану, здається, роздирали внутрішні конфлікти. Расова політика за час подорожі Сколиски набирала обертів, тому зараз тій був найбільш напористим. Згідно з п'ятитисячолітньою традицією, яка поділяла більшість людей, окрім аїдиних та деяких тут присутніх, ті мав стати лідером гурту. Частково тому, що він походив із Беренгії, тобто добре знав місцевість, але переважно тому, що він був Дінин, а лідерство – це те, чим займалися дінені. Аріана була хорошим організатором, то саме вона якось спаяла до купи їхні перельоти з колиски на каяк, і поперевах вона найбільше спілкувалася з Доком. Здавалося, неможливо було поговорити з Доком, не поспілкувавшись перед цим із нею. Але звідтоді док вирішив потроху проводити час з усіма наодинці. Аріанна ж, якийсь день подратувавшись, змирилася з цим. Природні узі групи тримали їх при купі, і тепер ті очолював неавторизовану вилазку на континент. Арянаж ж розривалася між бажанням того особистого горнятки з локшиною і страхом перед тим, що вона щось пропустить. Зрештою вона пішла з ними. Вони розпечатали одну з коробок, зі спорядженням, як утягали з собою ще від каямби, і знайшли там теплий одяг. Тоді прийшлися кригою до східців, які спускалися в невеличкий порт для водних таксі, та здійснили переїзд, якихось кілька сот метрів, до берега Беренгії. Виткі сходи, вирізані в камені роботами, привели їх від берега до місця, де схил ставав достатньо пологим, аби не можна було йти. Так вони опинилися на головній вулиці, яка тяглась у глиб берега приблизно на 100 метрів. А там обривалася глухим кутом у вертикальній кам'яній стіні, скелею штучно вставленою у схил більшої гори. Навіть із такої відстані вони могли чітко сказати, що скеля була уламком місяця. Це місце намагалися оживити за допомогою різноманітних люмінесцентних технологій, які зараз прикрашали входи до різних закладів, виливаючи мертвотні, перенасичені кольори у прозоре повітря. І з їхньої реклами нескладно було зрозуміти що зазвичай ці заклади відвідували самотні військові. «Я оце іноді думаю», – сказав Барт, скривившись від смаку місцевого сидру. Єві ж були жінками. То чи розуміли вони зв'язок між чоловічою системою візуального сприйняття і статевим потягом. Він з коса дивився на оголену жінку в протилежному кутку кімнати. Кедва ця оголена жінка цікавила мало, але хвилину тому вона таки повернулася спиною до решти групи, аби поспостерігати за нею. Тепер же вона повернулася до Барта. Ну, вони були жінками. Вони цілі своє життя провели в тіні того погляду. Уся їхня наука, як одягатися, як поводитися. Так, перебила Аріана. Чи то, якщо мене не зраджує пам'ять, у день 287 епосу в реальному телебаченні відбулась розмова, у якій Айві наголошує на вазі особистості Діни та ставлення до неї в соцмережах. Як ти пам'ятаєш таке гівно? – запитав ті. Кедва до Кірлова оглянула на нього. Як ти не пам'ятаєш? Ця розмова була всього за кілька хвилин перед тим, як твоя Єва зустріла кохання свого життя. Ті замислився. Перше було? Його погляд перестрибнув з оголеної пані на екран у горі над баром, де зараз ішла сцена зепосу із вимктаним звуком. Діна на скафандрі виходила на поверхню гарту, аби з'ясувати, що не так зі зламаним роботом. Ніхто не дивився. Так, перше було, уже м'якше сказала Кет-2. Бар тим часом аж надто зосередився на бульбашках у Сидрі, в мятинах і подряпинах на поверхні столу, кабелях електромережі, прикручених до стелі. Для нього все було інакше. Ті з могли дивитися, куди їм було завгодно. Зрештою, таким було їхнє призначення. А для Неоандера так дивитися на жінку, вона скидалася на Дінину чи то радше на Дінино-Фьоклинг-Гібрид, було геть іншим. Особливо, якщо справа стосувалася власників. Цим місцем керували і, мабуть, володіли жінки. Але були інші клієнти – і вони помітили Барда, коли він зайшов, і на нього вони зважали не менше, ніж на танцівниць. Якби він не був у компанії Фьокланого з тілобудовою суттєво більшою зазвичай, та середніх лід дінаного, аура навколо якого відчутна шепотіла «не дойобуйтесь», у нього могли б виникнути проблеми. Кілька постійних клієнтів могли об'єднатися, аби з'ясувати, чи не є історії про неоандерів просто казочками. Зараз же Барт міг переживати хіба через те, що на нього зусібіч витріщалися, та ще можливо думати, якими же дикими дріжжами заразили тутешній ситер. Такі спільноти, як ця, були повсюду наче кальковані. Вони почали розповсюджуватися приблизно через 500 років після нуля, коли колиска стала настільки залюданою, що з неї неминуче довелося розселятися. Перші зовнішні габітати розташовувались хіба за кілька кілометрів від розламу, аж поки на початку другого міленіуму індустрія розвинулася достатньо, щоб уможливити колонізацію інших скель. Галузь розваг зображала навіть більше таких колоній, ніж їх існувало насправді. Але то були дрібниці. Ці оповідки для людей з кільця габітатів були приблизно тим самим, чим для американської культури став наскрізь штучний та романтизований дикий захід. Тож у тих рідкісних випадках, коли подібні габітати створювалися ДНВО, як у цьому випадку, їх будували таким чином, аби доводити уявленням людей, які ціле життя дивилися серіали, про вигадане життя своїх предків із другого міленіуму. Але навіть з урахуванням цього вистачало несподівано. Не в тому сенсі, що цим закладом володіли жінки. Це не було чимось непересічним в індустрії розваг для дорослих, та до всього тут могла мати місце похибка вибірки. Вони вирішили сісти саме тут, бо Аріані та Кет-2 воно видавалося не таким страшенним, як деякі інші. Значно більше дивувало те, що більшість тутешньої публіки походили з ендеміків, не ендеміків. Ті, хто приплив сюди з крижаної брили, яка плавала біля берега, легко було впізнати за стрижкою, одягом і поведінкою загалом. Але їхня кількість врівноважувалася патлатими і барвистими типами, що про їхні професії та причини перебування на каяку можна було лише здогадуватися. Наприклад, можна було припустити, що багато хто з них прийшов із південнішого узбережжя, з якогось рез кілометрів за 20 звідси, задля торговельних чи інших займен. Але сам каяк виявився більшим і залюдненішим, ніж вони очікували. Тобто приріст популяції і обсяги зовнішньої торгівлі перевищували встановлені угодою обмеження. Тут, захищене горами і більше часу вкрите щільними хмарами, росло, порушуючи закон, невеличке місто. Якщо це відбувалося тут, це могло відбуватися і в будь-якій іншій частині блакитного сектора. Червоні мали знати про це. Самих тільки хмар було недосить для приховування цих речей. То чому ж Червоні не виступили з дипломатичним протестом. Тому що червоні, мабуть, робили те саме, тільки що з більшим розмахом, але обидві сторони сяк так домовилися не створювати додаткових проблем. Скільки ж людей жило на поверхні? Із блакитного боку називали приблизно мільйон мешканців, переважно зосереджених навколо розеток колиски. Мабуть, справжні цифри були значно більшими. Перед ними стояв молодий Айвен довговолосий та з ріденькою борідкою. Якби його тут помітили 5000 тисяч чи навіть 10 тисяч років тому, він однаково скидався б на нащадках тих, хто перейшов Азію через справжній берегів перешийок і заполонив Північну та Південну Америки. Йому вистачало розуму зрозуміти, що відвідувачі дивляться на нього з осторогою, але все одно налаштовані підійти до нього. Він невимушено опустив руки вздовж боків, трішки розвівши долоні, наче раптом запнувся, перш ніж Кинутися на них і закричати, якої сраки ви тут забули. Він був насторожений і трішки здивований. Коли він наблизився, стало ясно, що він вищий, ніж здавалося, попервах. Їх збило з пантелику те, що він був дещо вутлий і сутулий. Вони могли запитати його те саме, якої сраки ти тут забув. Висновуючи з одягом за старі років на п'ять модні речі з ланзгеттена, прикрашені клаптиками хутра кісток та шкіри тварин, він був ендеміком. Із діловими контактами в каяку. Можливо, то був розумніший хлопчина в своєму резі, дитя ексцентричних айвених мрійників, яке шукало застосування в своєму мозку. Він тусив на барі з кількома приятелями здінених, проте ті радше соромились оголених танцівниць, ніж збуджувались від них. Друзі, ви бува не вгоре? запитав він, помітивши їхній одяг. Новесенький, високоякісний і надзвичайно теплий. Це прозвучало як проста спроба нав'язати розмову для всіх, окрім ті котрий, перш ніж хтось іще спромігся на якусь відповідь, зауважив. «Нам не потрібен провідник». Це трохи присадило пацана. «Провідник», – повторив він таким тоном, наче ті щойно, висловив цікаву, але геть дивну думку. «Ні, я не думаю, що такі люди, як ви, шукатимуть собі провідника. Тобто екстремальні та, згідно з угодою, нелегальні туристи з кільця». Це не давало відповіді на питання, за кого він їх тримав. Тому, коли він продовжив, усі почувалися трохи незручно. Якщо ви йдете на інший бік гір, я можу вам дещо показати. Щось особливе? Єдине у своєму роді? Щось таке, що ти показуєш людям постійно?» – запитав ТІ. Пацан ніби засоромився. «Я бував там двічі. Це справді цікаво. Бував там із клієнтами, які платили?» – знову запитав ТІ. Тому що Аріана поклала свою руку йому на передпліччя, перебиваючи. Він сказав, що це цікаво», – зауважила вона. «Його мотивують не гроші». «Добре», – сказав ТІ. «Як тебе звати? запитала Аріана. Пацан зняв сонцевідбивний щиток і відрекомендувався. «Айнштайн!» Запала тиша. Він трохи випростався і підійшов ближче. «Та що ж робить цю штуку такою цікавою?» «Це факт», – сказав Айнштайн. «Я не розумію», – промовила Кет-2. «То це цікавий факт чи...» А тоді запнулася, бо збагнула підказку. Деякі значення слів померли разом зі Старим Світом. Тобто це був такий артефакт, об'єкт, який вцілів із до нульового світу. «Я хотів би це побачити», – озвався ті. Наступного дня вони зрозуміли Айнштайна дещо краще. Коли к 2 перенесла їх через гори на планері, вони побачили, наскільки складно було б пішим подорожнім перейти на інший бік, до місця, де розміщувався артефакт. Поставало питання, як він його взагалі знайшов. Сліпа удача і повна втрата напряму за метіль. Така була найвірогідніша відповідь, хоча, можливо, ці люди регулярно переходили гори на материковій частині. Вони користувалися планером того самого типу, яким здійснювали переліт від розетки Каямби до Магдалени. Оскільки двигунів у ньому не було, він міг перелітати дивну стягу без механічних ушкоджень, а поза як швидкість його була нижчою, ніж у літака, їм не доводилося хвилюватися через те, що оглядове скло проб'є абразивом із мікрочастинок каменю. Вони таки трохи переймалися тим, що в найгустішій частині хмари Кет-2 гадки не мала про напрямок польоту. Втім, вона знала висоту найближчих вершин, тому просто трималася над ними. Щойно в полі зору трохи прояснилося, вона змогла змусити попіл працювати на її користь. У повітрі той поводився приблизно так, як крапля чорнила у воді, роблячи добре помітними всі течії та вирви. Айнштайн для Сімки був екзотом. Він народився на поверхні та ніколи її не покидав. Це була його перша подорож у літальному апараті взагалі. Психологічна здатність дивитися на гори з висоти, намагала певної адаптації, проте він швидко пристосувався. А ще він, попри все, знав точну широту і довготу артефакту. Після того, як вони перелетіли в гірський кряж і вирвалися на відкрите, він сказав Кет-2 летіти у високу долину, затиснуту поміж прибережною стягою та нижнім пасмом гір по той бік. Горішні схили були мертві, але внизу вже сіяла тундра. Те, що вона була насіяна з космосу спеціальними капсулами, було саме очевидно з рівних інтервалів між поростом. Роботизовані пристрої падали з неба в ідеальних геометричних формаціях і, вишукувавшись шестикутниками, вдарялися об землю, перш ніж розкритися і засіяти поверхню. Який жартівник у бюрократичних закутках терреформу назав всі штуки онанами – орбітальними неоагропромисловими носіями. Але час минав, екосистеми розросталися від онанів, а шестикутні моделі зникали природному хаосі життя. Але в таких місцях, як це, де рослини росли повільно, потрібні були ще цілі століття для того, аби знищити сліди штучного посіву. Кет-2, кілька разів перелетівши вгору і вниз долиною, знайшла гладеньке, поки що пересохле річище, стелене мерзлою сумішшю попелу і води. Туди можна було безпечно приземлитися і звідти можна було безпечно злетіти. Акумулятори планера були повністю заряджені ще з минулої ночі. Вона зайшла на ще одну довгу орбіту, скидаючи швидкість, і приземлилася, рухаючись угору. Спершу кидва легенько ковзнула поверхнею, просто пересвідчуючись, що вона твердо замерзла, після чого рішуче посадила планер. Закрилки майже черкали краї річища, аж вона захвилювалася, щоби якийсь із них, бува, не вдарився об камінь, але цього вдалося уникнути. Вона посадила планер без жодних ушкоджень. Спершу вилізли билет із бардом, і, розійшовшись у протилежних напрямках, Взялися за закрилки. Відірвавши планер від землі, вони почали обертати його за годинниковою стрілкою по широкому колу. Кей-2 сказала їм, коли зупинитися. Ті вийшов і відчинив вантажний люк на боці планера, випустивши кілька плазів, які негайно полізли землею у своєму впізнаваному в'юнковому стилі, та кілька баків, які покотилися в пошуках підвищень, на яких можна було спорудити спостережні пости та налагодити точки комунікації. Токи що їхньою основною метою було прив'язати планер, щоб його не здуло випадковим поривом вітру. Блази були, по суті, геологічними роботами. Вони добре вміли копати і прокладати тунелі. Уже за кілька хвилин, не без певної навігації від дока, вони змогли заякоритися в міцному камінні, що стояло обабіч русла. Ті з бардом протягнули канати від них до кінців крил планера і закріпили їх, поки билет невтомно бігав периметром, перевіряючи кріплення. Кедва і Аріана... Випустили хапа, котрий допомагав доку пересуватися в таких місцях. Фактично, за функціоналом, він нагадував інвалідне крісло, тільки що з ніжками, тож таке крісло могло пересуватися рельєфом, перед яким пасували навіть здорові люди. Тим часом Мемі пристебнула його і взагалі приготувала до подорожі. Ейнштейн за всім спостерігав і всього на всього поставив кількасот запитань, що найбільшість з них док приязно відповів особисто. Айнштайн, звісно, мав бачити чимало подібних технологій у своєму резі, але це був його перший безпосередній досвід. Він був обережним хлопчиною, тому нічого не запитував про зброю. Кет-2 ті Беледи Барт усі мали катапульти того чи іншого призначення. Вони озброювалися не так, як солдати, котрі рушають на війну, але обережно, як це роблять оглядачі, вирушаючи в місце, де можна зустріти великих хижаків чи навіть недоброзичливих ендеміків. У okay 2 була така сама невеличка катапульта, як і та, що вона брала на нещодавно виконану оглядацьку місію. Невеликий пристрій, який дозволяв націлювати конкретного амбота у велику теплу мішень. Долетівши до великого об'єкта, що випромінює в інфрачервоному спектрі, амбот приземлявся на нього як космічний зонд на астероїд і пересувався поверхнею, шукаючи нагоди дошкулити. У будь-якої великої тварини, на якій опинилися б дві-три такі штуки, з'явилися б, куди нагальніші проблеми, ніж поїдання Кет-2. Тюратам Лейк мав старішу, важчу і більш поношену версію тієї такі зброї. У неї було два магазини. Один із них такий же, як і в Кет-2. У другому, найвіргідніше, містилися амбути іншого типу. Можливо, проти людей. У Беледе була велика дворучна катапульта, довгий гнучкий магазин, якою опорізував його на кшталт патронташа. Це виходило за рамки необхідного, але іншої зброї він не мав. Та й вага. Її, здається, його не хвилювала. Лангобард у стилі, традиційному для всіх неуандерів, мав при собі цілий зоопарк різних амботів, більше десятка, які просто повзали його тілом, а катапульту він примотав до внутрішньої сторони передпліччя на кшталт шини. Коли він давав команду відкривати вогонь, а для цього він тримав у долоні спеціальний контролер, амботи одержували команду через внутрішню мережу, перелазили на його лікоть і звідти самозаряджалися в механізм катапульти. Це була трохи опосередкована система, проте вона мала й перевагу. Коли амботам нічого було робити, вони патрулювали тіло Барда, виглядаючи ворожих амботів, та могли за потреби вступати з ними у сутички. Усе це хоч і вражало Ейнштейна, як і будь-кого, якщо замислитися, було для Сімки настільки буденним, що ніхто на це не зважав. Поведінка амботів, які населяли Барда, також була в новинку для людей, не надто тісно знайомих із технологією червоних. Але коли вони вже почали йти долиною, стало зрозуміло, що вони виконують програму, алгоритми якої зводилися до кількох повторювань стереотипних поведінкових моделей – сидіти на плечі або бігати навколо пояса. Іноді вони намагалися сформувати поїзд, але для цього їх було недостатньо. У вільні години, які їм випадали під час подорожі з колиски, билет Барт і ті сиділи собі в окремих кімнатках, порпалися в спорядженні і намагалися адаптувати різних амботів одне до одного. Так, щоб блакитні, яких було більшість, не вважали червону амуніцію Барда ворожою, навпаки. Поки що все наче працювало. Коли вони змушені були збиватися докупи через специфічну форму долини, як то протискаючись крізь вузький, завалений кругляками прохід, амботи Барда, здається, вловили запах тих, що містилися в патронтачі Беледа, деякі навіть перелізли на Барді в бік та націлили сенсори в їхньому напрямку. Але все одно не виглядало на те, що між ними ось ось виникне сутичка. Оскільки будь-яку систему комунікації можна було хакнути або вивезти з ладу, найдосконаліші амботи комунікували одразу кількома способами, зокрема за допомогою звуку. Найпоширенішим був ультразвук, але насправді використовували всі частоти, тож можна було почути, як робоєзапас запас Барда тихенько пищить, намагаючись перевірити, або й просто заплутати блакитний робоєзапас, запас, який оточував його звідусіль. Іноді то було шипіння, іноді ритмічна мелодійка зіграна надто швидко, щоб її могло сприйняти людське вухо. Але нічого, принаймні чутного людським вухом, не долинало у відповідь із арсеналів Беледа Ті чи Ке-2. Іншими словами, блакитні виробники озброєння обирали філософію багато топих амботів, червоні ж робили все навпаки. На перетятій місцевості Док зі своїм хапом дав фору йому всім, окрім хіба Анштайна, котрий виявився вправним скелелазом. Вони далеко відірвалися від усіх, після чого Белет також припустив уперед і порівнявся з ними, підкоряючись комусь інстинкту завжди бути попереду. Лонгобардові ж більше подобалося йти ззаду, наче вартувати хвіст колони. Тобто він більшість часу проводив у товаристві найповільнішої з усіх – Аріани. Іноді він просто піднімав її та на руках переносив через складні ділянки. Після підйому долина знову йшла рівно, але їм довелося здолати крутий перехід на висоту, де онани вже засіяли рослинність. Далі йти стало легше, хоч їм і довелося прориватися поміж густого кусого поросту, який встиг пустити коріння в попільному ґрунті. Ногами і носами вони відчували, що землю тут передовсім заселили якимись мікроорганізмами, розробленими для того, аби переробляти вулканічний попіл, у якому було чимало токсичних речовин типу сірки, на придатніший для розвитку життя ґрунт. Айнштайн не розкривав своїх карт, аж поки вони не приземлились. Звідтоді він забезпечував Дока та усіх готових слухати спекулятивним прологом про те, що вони зараз мали побачити. «Побачити, коли дістанемось туди», – не раз повторював він, зраджуючи цим деяку непевність у правильності своєї здогадки. Це слово він постійно вимовляв так, аби воно римувалося з загадки. Айнштайн часто вдавався до фрази «Я перевіряв». Він гадки не мав про те, хто такий док, тож бачив у ньому просто старого чоловіка, готового відповісти на його питання. Відповісти, але й поставити декілька питань. Можливо, не простих, але не надто грубих. Тож у них був цей транспорт на колесах. Автівки? Ні, ці великі, схожі на коробки. Вантажівки або шхури, сказав док. Моя здогадка полягає в тому, що це залишки однієї з таких. Але ж хвилину тому, зауважив док Тоном, який тільки ледь припускав недовіру, ти й казав, що то цунамі перекинула її через гори. Ага, це означає, що якийсь час вона провела, плюскаючись в океані. Така моя здогадка. То чи не мала вона потонути? Ті коробки не були герметичні. Рано чи пізно вона б наповнилась водою. Усередині того, що колись було коробкою, зараз повна якоїсь чорної речовини, припустив Айнштайн, хоч і вимовив останнє слово неправильно. «І який висновок ти з цього зробив?» «Я перевіряв. У цих вантажівках перевозили дуже різні товари. Не тільки щось важке. Також картопляні чіпси, спортивне взуття іграшки. Моя здогадка полягає в тому, що там було щось подібне. Машина була біля озбережжя, коли її накрило одним із перших цунамі. Ще невеликою хвилою і відтак затягло в океан. А не втонула вона, тому що, розумієте, тому що там були пакетики з чіпсами чи щось подібне», – сказав док. «Ага, і не згоріла вона Ну, не відразу, бо у воді була, але потім її підхопило вже великим цунамі, як те, що створила антимер. Перекинуло через гори, і вона вдарилась землю, десь отам. Невдовзі ми вже маємо її побачити. Там і згорів її в міст, залишивши всередині чорну речовину, – мовив Док, лагідно наголошуючи правильну вимову. – Так, а ще згоріла фарба і шини, і все інше, що не було сталеве. – То хіба ж воно не заіржавіло за п'ять тисяч років? – Я перевіряв, – відказав Айнштайн. Там дуже сухо, і вантажівка, мабуть, була в землі. Так, вона трішки проіржавіла, але до хмарного століття вона точно була захована. Ценштайн, звісно, також перевіряв. Хмарне століття припадало приблизно на 4300-4400, коли окани вже наповнили, але поверхня ще була гарячою. Тоді, коли річки знову поплинули, ерузія його відкопала. І справді, наземні частини підіржавіли. Тільки деякі деталі там із іншого матеріалу. З алюмінію, сказав док. Але Ейнштайн на те вже мало зважав. Він дивився на пристрій, що показував їхню широту і довготу. І, висновуючись з усього, він заблукав. Нарешті він рішуче спустився метрів на п'ятдесят долиною, продершись крізь невеличку хащу густого чагарнику. Інші пішли за ним. Видимість була припаскудна, тож вони спершу почули його реакцію, а тільки тоді побачили факт. Якого? Що таке? різко запитав ті. «Хто його викопав?» – вигукнув Айнштайн. Вони стояли на краю кратера діаметром щось із 6 метрів і такої ж глибини. І з відмітин у ґрунті було зрозуміло, що викопували його лопатами, а нечіткі сліди доводили, що це робили люди, а не роботи. У найглибшому місці котловану сірий ґрунт був поплямлений рудою і ржею. Але якщо не брати до уваги кількох ям, котлован порожнів. Щоб там раніше не ржавіло, його вже не було іба кілька шматків твердої, з чорнілої пластмаси та фрагменти сталі, яка вже обернулась на іржу. Це доводило, що Енштейн принаймні не брехав їм від самого початку. Ті обережно спустився у виямок, пальцями ніг помісив руде, мокре багно, тоді схилився і щось із нього дістав. Обтрусивши це щось від багна, він передав його беледу, який вже й підніс його на загальний огляд. То був погнутий чорний циліндр. геть загублений», – оголосив Ті. І з цим фактом нам усім доведеться змиритися. Це, друзі мої, п'ятитисячолітній шланг радіатора. Сімкою панували одразу кілька різних емоцій. Розгубленість від думки про те, хто міг викопати цю яму і навіщо. Співчуття до глибоко присоромленого Айнштайна, котрий пообіцяв їм цілу вантажівку. Розчарування від того, що їм дісталися хіба і ржаві плями та шланг від радіатора. Неабияка тривога від того, що незрозумілі люди з лопатами можуть бути десь поблизу. Але на це це, ніби цунамі, що перехлюпувалось через гори, накочувало усвідомлення того, що перед ними був найсправжнісінький до нульовий артефакт. Перш ніж вони вибралися у цей політ, Док бачив подібні речі тричі за своє життя, не враховуючи музейних експонатів. Більше ніхто з присутніх не бачив нічого подібного взагалі. Тож усі вони кілька хвилин стояли в мовчанці, передаючи його з рук у руки, осмислюючи його. Фабрику, на якій його зробили, інженерів, які його спроектували робітників, які зібрали цілу машину, шофери, котрі її водив, і день, коли почалася злива. Як виявилося, уявляти долю семи мільярдів людей емоційно вражало значно менше, ніж уявляти долю однієї. Белет, добру хвилину порозважавши про це, невідривно дивлячись на артефакт, передав його Кет-2. Тоді відійшов від краю ями і заходився намотувати навколо неї круги. Ще через хвилину він гукнув інших, але нестривожено. Метрів за десять, на переломі схилу, з якого відкривався шматок панорами на долину, було зведено якийсь тотем, із землі, побілі від окислення, вертикально випиналися алюмінієві труби приблизно до висоти людського зросту. На верхівці, примотаний кількома шматками мідного дроту, містився круглий предмет, сталеве кільце обпалене і поплямоване чимось чорним, перехрещене планкою посередині, з центру якого звисали кілька незакріплених дротів. Кермо, сказав ті. Пластиковий кожух згорів, але сталева рама зберегла форму. «Хто ж поклав його сюди?» – запитала Аріана. Вона прийшла сюди останню, тож довелося протискатися поміж вищих членів сімки, аби побачити, що попереду. Тому вона мало не перечепилася об низький, довгий земляний насип. Кермівний тотем височив на протилежному його кінці. «Ті, хто поховав водія?» – відповів ті. Док глянув на Ейнштейна. «Ти знав, що тут є людські останки?» Айнштейн зійняв руки догори. «Ви ж розумієте, вантажівка зарилася в землю, ніби дротик, носом уперед». «Ну, звісно», – сказав док. «Основна вага припадала на двигун. Кузов, як ми вже з'ясували, був заповнений чимось легким». «Назовні виглядав хіба шматочок бампера і отакий фрагмент кузова». Айнштейн розвів руки приблизно на метр. «А те місце з людиною?» «Кабіна», – підказав ті. «Було глибоко під землею. Ви ж розумієте, усі ці розкопки. «Стали для тебе цілковитою несподіванкою. Так ми розуміємо», – відповів док. «Коли ти в останній тут був?» – запитав Лангобарт. «Два роки тому», – мовив Анштайн. «Але ви ж розумієте, якби хтось із мого реза пішов сюди з лопатами і викупав цілу вантажівку, я би чув про це». «Але яка цьому причина?» – озвалася Ріана. Усі глянули на неї. «У первісному стані, на місці, ця вантажівка безцінна. Законно чи ні, туристи виклали б Немислимі суми за те, аби її побачити. Тобто розкопки мали сенс, щоб туристи могли підійти і нормально її роздивитися. «Тільки от замість цього її розібрали», – сказав док. «І забрали з неї все цінне». «Цінне? Я не розумію, що ви цим хочете сказати», – мовила Аріана. Копачі полювали на двигун. Пояснив док таким тоном, наче це відповідало на запитання. Воно й відповідало. Але через кілька секунд її осяяв здогад. «О!» – сказала Аріана. «Ви вважаєте, що це мародери?» Барт не помилився щодо неї. «Та ви гадаєте, – припустив він, – що двигун зараз стоїть собі у вітрині якоїсь приватної галереї якогось багатого колекціонера в колисті? Це не такий уже й неймовірний варіант, – сказав док, хоча стону було ясно, що подібне йому нагадку не спадало. Тільки ось дивує мене, що мародери завдали собі клопоту влаштувати водію поховання. Якщо це не здалося їм цінною здобиччю? елементом якоїсь експозиції, то яку ж цінність для них міг мати двигун?» – запитала Кет-2. «Не сам двигун», – відповів Док. «Залізо. Шматок доволі чистого металу, вагою кількасот кілограмів, який можна розплавити і переплавити на щось інше». «Та хіба на світі є щось менш цінне, ніж залізо?» – пирхнув Барт. «Ми п'ять тисяч років жили у величезних шматках заліза». «Ми жили», – погодився Док і легеньким порухом руки змусив своє хаб-крісло Відійти від могили і рушити назад до місця розкопок. Меморія із незрозумілим виразом глянула через плече і рушила за ним. Вони повернулися і свіжими очима зиркнули на яму. Я оглянув місце, де сіруватий попіл був посяткований дрібними, рудобрунатними плямками, і припустив, що тут попрацювали ножівкою, порозкидавши ошурки і мікроскопічні пластівці і по землі. Розтерши попіл між пальцями, він видобув кілька яскравих гранулок чистого металу. Бар знайшов трохи деформованих клинець із місцевого дерева, побитий із ширшого кінця численними ударами молотка, і здогадався, що за його допомогою суцільний двигун розбили на шматки, які легше було транспортувати. Булет усе так само нарізаючи кола периметром, знайшов палицю із такого ж місцевого дерева, чи не з метр завдовжки, заокруглену з одного краю і з надламаним гостриком з іншого. Вони зламали одну своїх, зі... зламали одну зі своїх лопат. Озвався він. Тримаючи держак перед собою, він обертав його, аж поки зміг прочитати витесаний на дереві напис. Сраб тасман, оголосив він. Дай но ну я гляну, сказав док. Белет передав держак йому, якийсь час док просто мовчки розглядав його. Що довше він дивився на цей, начебто, простенький уламок, то більше його уваги той привертав до себе, решта ж просто стояли і мовчки спостерігали. Його очі були приплющені та звернені донизу. Тож важко було сказати, зосередив він усю свою розумову потугу на ці речі, чи просто заснув. Нарешті він повернув держак так, що гострий кінець вказував на землю і написав на багнюці літеру «С». Биле дити прочитав це як літеру «С». Проте, як ти вчив у школі, у старій латинській абетці ця літера позначала одразу кілька звуків, зокрема той, яке ми сьогодні передаємо літерою «К». Він написав «К» під «С». Наступні літери всім відомі. І на англійському ми їх пишемо так само – C-R-A, K-R-A. На четверту літеру ти подумав, що то не зградна P. П – природна помилка, бо ж ми більше не використовуємо старої літери F, яку вона дуже нагадує. Замість неї у нас кирилічна Фі. C-R-A-F, K-R-A-F. Наступні дві літери – T-S, які в англійському заміняють тільки один символ, так простіше. Крафтс. Наступні три літери в англійській та в англійському не відрізняються. Крафтсман. Промовив билет, прочитавши нижній рядок. Але що ж то за ар у Крафтсман – знак торгової марки. Якщо літера обведена маленьким кружальцем, то це взагалі не літера, тобто її не треба читати, це знак комерційної торгової марки. Чи, мабуть краще сказати, це був знак комерційної торгової марки років за 5000 тисяч тому. Приблизно на середині його лекції про давню та сучасну орфографію аряна, на чому сильно зосередилась, а під кінець уже зачудовано прикривала рот рукою. Я вже бачила подібне вепосі, крізь пальці вигукнула вона, коли нюкерт приземлявся на емір. В'ячеслав вийшов крізь повітряний шлюз, аби зчистити лід зі стикувального порту. Він користувався точно такою лопатою. То ви кажете, кедва повернулась до дока. Я кажу, що сама собою ця ручка. Є п'ятитисячолітнім артефактом, за яку в колисці можна заломити величезну ціну, сказав док, піднімаючи її та щищаючи з острого кінця багну. Аріана сфотографувала її та почала щось писати на планшеті. Але її викинули, продовжив док. Тому що для власників вона вже не становила жодної цінності. Вони знали, що дерев'яний держак можна дістати будь де на беренгії, варто тільки зрубати дерево. Що ж це за люди, які вважають залізу цінністю? «А до нулівої артефакти сміттям?» – запитала Ке-2. Її перебило тихе, однак високе пищання, яке почали видавати, вони всі одночасно. У всіх них були навушники, аби вони могли спілкуватися навіть у випадку, якщо доведеться розділитися. Більшість дістали їх із вух і сховали в кишені, або просто повісили на шию. Але билет своїх і досі не зняв. Він приклав одну руку до вуха, іншу ж витягнув перед собою, наче перевіряючи час за наручним годинником. Насправді ж він дивився на невеличкий плаский дисплей, пристебнутий до зап'ястя. Тоді повернувся, глянув на долину, в напрямку, з якого вони прийшли. Але краєвидиму заступав поріст та нерівний рельєф. «Великі тварини рухаються поблизу нас. Їх засікли баки», – оголосив він. «Ось один із них щойно затих». «Учора», – сказав док, – «коли юний Ейнштейн запропонував нам прогулятися в гори і глянути на артефакт, я, первах, був проти цього задуму. Я гадав, що так ми відійдемо від основного напрямку наших пошуків. Я на цю ідею погодився, тому що вважав її нагодою провести холосте випробування процедур, до яких ми вдамося пізніше, коли все буде насправді. Але, як бачу, ми вже знайшли те, що шукали. Копачі возвели ще один тотем біля бічних дверей планера. Кругле кільце, спогнутий гілок, підвішене в повітря на жердині, зробленій із білованого деревця метрів п'ять заввишки. Сімка побачила в ньому натуралістичнішу версію колісного тотема, який поставили на могилі водія. Для цих людей воно мало якесь глибоке значення. Важко було не вбачати в цьому знака, що символізував проникнення агента в місяць. А ще воно скидалося на грецьку літеру «фі», яка ввійшла до англійського алфавіту, замінивши собою водночас «фі» і пі І це могла бути початкова літера якого завгодно слова – форма, фігура, філософія. Перш ніж вони перейшли з місця розкопок, Бартбелет і Тім оглянули околиці, намотуючи все ширші і ширші кола від центру, але зосталися вдоволені тим, що нікого поблизу не виявили. Вони знайшли сліди та інші ознаки того, що хтось побував тут іще геть нещодавно, можливо навіть спостерігав за тим, як вони намагалися пояснити для себе зникнення вантажівки. Проте, повертаючись у долину власними слідами, вони вже побачили вартових, які стояли у доволі прихованих місцях на волонах і пагорбах ріні, що оточували русло, спершись на списи, що їх сталеві наверша, м'яко поблискували сіро-синьому світлі, яке сочилося крізь захмарене небо. Інші тримали дивне приладдя, що складалося з кабелів, крутнів і зігнутої сталі, в яких билет опізнав потужні луки. Звіддалік нелегко було збагнути, як вони виглядають. Чимало з них були родими. Чоловіки наче носили бороди. На дикому був повний камуфляж, на дикому одяг який лише трохи зливався з навколишнім середовищем. Коли вони пройшли першу пару вартових, Белет підніс руку, закликаючи їх зупинитися. Вочевидь, він побоювався, що якщо вони пройдуть далі, ці люди опиняться в їхньому тилу, тому зможуть легко оточити Сімку. Але вартові, вочевидь, зрозумівши їхні побоювання, пішли в рівень з ними, залишаючи вільний вихід. Чи принаймні вільний пішохідний вихід. Коли Сімка та її молодий провідник підійшли до тотема, що здіймався біля планера, Навколо вже стояли щонайменше десятки два копачів. Вони дістали всі контейнери зі спорядженням із вантажного відділення, виклали їх на землю рівними рядами і почали переглядати вміст, Дехто складав списки знайденого, інвентаризуючи те, що вони відтепер вочевидь, вважали своєю новою власністю. «Я так собі гадаю, Ейнштейне, що ти цих людей ніколи не бачив і ніколи про них не чув», – позвався Док. «Лише плітки. І не про такі кількості». Ми думали, що це просто приблуди з інших резів. Ну, як бачиш, ви помилялися, сказав док, а тоді трохи підвищив голос, звертаючись до цілої групи. Тепер, коли в нас було трохи часу на те, щоб отямитися, я так гадаю, всі встигли зрозуміти, з ким ми тут зустрілися. Ці люди не нащадки Сімох Єв. Це корінні мешканці. Їхні предки пережили зливу і якось знайшли спосіб жити під землею, аж до недавніх часів. Найімовірніше вони – твої далекі родичі Тюрата Милейк. Ті знадобилося кілька секунд, аби зрозуміти, що док має на увазі події, що відбувалися ще п'ять тисяч років тому. «Через Руфуса Макварі?» – спитав він. Док кліпнув, підтверджуючи. Батько Діни, і це чітко зафіксовано в епосі, пішов під землю з кількома своїми однодумцями. Упродовж останнього століття було здійснено ряд спроб знайти їхнє підземне сховище, дізнатися, що з ними сталося. І всі невдалі. «Може, вони не хотіли, аби їх знайшли?» – припустив ті. «І давно ви про це знаєте?» – запитала Аріана. «А як давно ти про це знаєш, Аріану?» – відповів док. «Хіба незвичні накази, які тобі давали, не збуджували цікавість?» «Звісно. Але я ніколи...» Було багато здогадок, багато спекуляцій. Перший відомий мені вагомий доказ з'явився приблизно рік тому. До цього існували тільки плітки, як казав Анштайн, Але їх легше було пояснити припущенням, що якісь ранні розперезалися і бігають тутешніми нетріями живучі яким завгодно. Або що це передові вивідувачі, яких червоні вирядили на землі блакитних. Власне, оглядачі знайшли підтвердження обом гіпотезам. Док зіркнув на Беледа, але той не відвів очей. Червоні здійснювали надзвичайно глибокі вилазки, скажімо, в Середню Азію. Лейтенант Томов був тому свідком, хоч і неохоче розповідає про це. Як і кожен, хто воював, він не любить ділитися враженнями з тим, у кого не було такого досвіду. Та ж ви були залучені до системного розслідування ось уже понад рік. То було, здається, єдине, що справді цікавило Аріану. Як і ти, Аріану? Тільки дізналася про це щойно. Я й сам не був певен, аж поки... Док глянув на мимі, котра негайно взяла обламаний держак і знайшла йому застосування у вигляді подорожної патериці. Док бешкетливо всміхнувся, аж поки не взяв до рук палиці срапа Тасмана. «І що ж ми про них знаємо?» – запитав Лангобард. «Станом на зараз, – відповів док, – ми восьморо знаємо в сотні разів більше, ніж усі інші косміти разом». Косміти. І знову бешкетна усмішка. У наших дискусіях, наших цілком гіпотетичних дискусіях, ми зіткнулися з потребою якось та назвати нащадків сімох'єв, мешканців Кільця, для протиставлення цим людям. Тож ми спинилися на космітах. «Звучить так, наче все вже було сплановано наперед, – сказала Аріана. Їй докірливий тон – починав усім діяти на нерви. А проте всі були здивовані, коли першою озвалася саме меморія. Можливо, камітку підбадьорила наявність у неї в руках доброго патика, яким вона з потреби могла кілька разів огріти Джолину. Але, скоріш за все, її роз'язлив звинувачувальний тон Аріани, який натякав, що док був із ними не зовсім чесним. Перехопивши обома руками сраб Тасмана для кращого балансування на нерівній землі, та повернувшись обличчям до Аріани, вона сказала – Важливо те, що ми здійснюємо перший контакт із расою наших родичів, прихованою від нас понад п'ять тисячоліть. Дехто вважає це видатною подією. Я також, Мемі, обурилася Аріана, отямившись від кількосекундного шоку через те, що з нею так говорила Камітка. Але щоб нормально оперувати всі ситуації, нам, здається, варто знати ширший контекст. Також нормально освічений косміт знає контекст, відрізала Мемі, махнувши вільною рукою на небо. Просто люди з певним типом мислення люблять доколупуватися до загальновідомих речей і вважають будь-яку таємницю величезною цінністю. Після цього Аріана, здається, відчула, що подальша бесіда не обернеться на її користь. Це була всього тільки десятимільйонна подібна розмова, яка відбулася впродовж тривалих бурхливих, навдивови тісних стосунків між джулинами і камітами. Тож Аріана добре знала, що зараз їй краще заткнутися і прикинутися, що вона згодна з опоненткою. Можливості силового втручання вони досі практично не обговорювали. Проте жести погляди, якими обмінювалися ті Барт і Белет, дозволяли припустити, що вони про це думають. Айнштайн зробив їм послугу, запитавши про це відкрито. «А ви про що думаєте? Чи ми їх покладемо?» «Так», – хором відповіли всі троє. «Тільки от луки мене не додав ті. «Питання в тому, скільки всього вони знають про нас і наше спорядження. Вони вже давно за нами спостерігають?» Белет запитав це в Дока, наче той, звідки сміг про таке знати. Аріана виглядала так, ніби ось ось збиралася крикнути, бачите, що я казала, але Док хіба трішки здивувався. Якщо і так, мовив Док, то вони не часто бачили, як ми користуємося зброєю, якщо взагалі бачили, тому навряд чи знають, як вона працює. Ну, вони вивели з ладу всіх наших баків, зауважив Белет, знову оглянувши на дисплей, прикріплене до зап'ястя. Вони мають певні уявлення про те, як працює техніка. Зауважив Док. Навіть якщо вони вміють виробляти власні баки, вони безперечно можуть з'ясувати, що воно таке, а тому можуть їх знешкодити. Це вияв ворожості, промурмотів Белет. Якщо їхні лучники підійдуть на вістань пострілу, зауважив Ті, вони нас завалять, і це буде виявом ворожості. Тоді нам не варто йти далі, сказав Белет, і я про це відповів Ті. Зараз вони були вже за яких сто метрів від планера, вся їхня увага була зосереджена на копачах, що його оточили. Четверо з них зайняли поближні височини, на яких раніше були баки, а ще двоє залізли на крила планера. Надзвичайно дисципліновані мародери тепер полишили своє заняття і рушили вперед подивитися, що буде далі. Принаймні троє з них виявилися дітьми, а жінок було порівну. Незрозумілі повідомлення, сказав Барт і жестом наказав колегам-космітам зупинитися. «Дай, ну я спробую», – сказав ті. «Якщо все правильно, вони ж моя рідня». Він на кілька кроків обігнав Беледа, зупинився, а тоді жестами зобразив, як натягує лук і пускає стрілу високою траєкторією. Тоді показав на лучників. Один із копачів, що стояв у центрі групи, повернувся до інших та відійшов на кілька кроків, схиливши голову, аби зрозуміти, як ця формація виглядає для космітів. Тоді прокричав щось, що з такої відстані не відрізнялося від гулу вітру в скелях. Лучники і вартові негайно відреагували, хоч і не надто рішуче. Вони злізли зі своїх узвиш, поки лідер продовжував їм щось кричати, поклали луки на землю та позадкували від них. Лідер повернувся до ті та підняв руки долонями до гори. Ті поклав свою катапульту на сусідній камінь. з гурту копачів вийшов іще один чоловік та рушив вперед, доволі швидко, проте з допомогою пари трекінгових палець. Він був лисий і сивобородий. Коли він порівнявся з лідером, той також рушив, і вони пішли у двох пліч -опліч. Док тим часом увімкнув свого хапа. Мемі звичкою рушила за ним, але не стигла зробити кількох кроків, як він зупинив її помахом руки. «Тут я впораюся сам», – сказав він і простягнув руку за палицею. Вона віддала її, а док затиснув її під пахвою. Кій зачекав, поки док порівняється з ним, і також рушив поруч. Деякі копачі наче також збагнули, що відбувається, і почали повеленькі підходити вперед, створюючи внутрішні протиріччя та спонукаючи билета з Бардом також підходити. За допомогою всяких таких переговорів обидві сторони досягли компромісу, в якому восьмеро копачів двоє попереду і ще шестеро трохи позаду вийшли на відкрите, де мали зустрітися з вісьмома космітами. Серед копачів були чоловіки, схожі на вояків, які пильно приглядалися до Барда і Беледа, але також кілька жінок і дитина. І з боку космітів попереду йшли ті з доком. Ми дріботіло трішки позаду. Айштайн, Аріана і Кедва тримали певну дистанцію від Барда і Беледа котрі підозріло озброєнні трималися позаду, дотримуючись негласної домовленості не підходити на відстань пострілу, як те робили лучники копачів. Обидві формації спинилися на вістані, на якій можна було перемовлятися, які ще стояли дивлячись одне на одного. Косміти знали про копачів зі старих відео. Вони належали до корінних людей, як ті, що населяли епос. Генетично вони були гомогенними. То були білі люди з білявим чи рудим волоссям. Їхні очі виблякли через життя, проведене в печерах. Вони мали світло від природи шкіру, але водночас криту веснянками від наземного сонця. Вони були дрібнішими за оригінальних людей з епису, але не настільки, аби здаватися карликами на будь-якій залюдненій вулиці ланцюга. За винятком фьоклених та неандерів, котрі потребували габаритності з професійних причин, нащадки Єв також дрібніли надто в часи другого міленіуму. Зараз середній зріст знову поступово почав збільшуватися, переважно під час п'ятого міленіуму, коли у них нарешті виявилося вдосталь місця, аби випроститися. Проте копачі, принаймні ті кілька чоловік, котрі стали достатньо близько до ті, аби він міг їх оцінити, були доволі таки кремезними. Копачам вже було на що повитріщатися, бо ж до цього вони космітів майже не бачили, якщо бачили взагалі. Тій для них виглядав пересічною особою. Док цікавив переважно з огляду на вік та засіб пересування. Кедва, Мамі та Айнштайн могли виглядати дивно, радше через колір шкіри, ніж через якісь генетичні зміни, що здивувало їх в обличчі Аріани. Белет, а надто Барт, здавалися їм монстрами. Хвилько позважувавши їхні розміри, старший копач підійшов на кілька кроків уперед та заговорив до нульової англійської, яку всі косміти знали з епосу. «Ви, боягузи, котрі втекли, а тепер заходите у світ, який вам більше не дано називати домом. Зникніть!» Гарний початок, — зауважив Ті, звертаючись до Дока. — Він грає м'язами перед іншими, — сказав Док. — То нехай грає, ти ж не проти. Він запустив команду, за якою Хаб підігнув ноги і опустився на землю так низько, як лише дозволяла поверхня, і простягнув руку. Ті взяв його за руку, допоміг підвестися, зійти з робота і знайти опоруття на землі. Вільною рукою Док узяв палицю, а тоді обережно відпустив руку Ті, після цього зробив крок уперед, у відповідь на всі ці дії Копачі лише схвильовано перемовлялися. Мабуть, спершу вони подумали, що доктор такий кіборг, проте зараз багнули, що він усього-навсього дуже старий. Він пройшов кілька кроків, аж поки знайшов рівний майданчик, на якому йому було зручно стояти, і щойно тоді забрав палицю. Може, з вигляду мені й п'ять тисяч років, мовив він, але насправді я просто нащадок тих, кого ви називаєте боягузами. Проте я наважуся припустити, що і ви прихильніше ставилися б до них, якби знали, що їм довелося звершити за час свого тривалого виходу із землі. Чи маю я честь звертатися до того, чиїм предком був Руфус Макварі? «Ми тут усі з його роду», – прогодів старий. «Тоді, гадаю, у мене є те, що належить вам», – сказав док. Він театрально підняв палицю із землі та простягнув її так, що вона лежала на його розпростертих долонях. «Прошу пробачити мене за те, що ми позичили її без вашого дозволу». Якби косміти могли розглядіти всі реакції копачів водночас, для них це була б манна небесна дорозуміння їхнього мислення та функціонування їхнього суспільства. Проте таким займалися переважно джулені, тож можна було припустити, що аріанин мозок та всі інші органи чуття працювали наповну. Молодші чоловіки, здається, ділилися на дві групи. З котрі хотіли негайно конфіскувати срап та смана, та людей з дещо шляхетнішим мисленням. У групі була меншість, котра лютилася на Дока за те, що той взяв їхню ручку від лопати, і що вагоміше більшість, яка вважала ганебною самодумку про те, аби забрати у старого діда ціпок. Ці дві групи спільно мали те, що сприймали сказане Доком за чисту монету. Проте була й найменша групка. Старі і молодші лідери та жінка середнього віку, яка підійшла вперед, порадитися з ними. І котрій вистачило кебати зрозуміти, що Док грає на публіку, а не намагається справді завести мову, про право власності на старий шматок деревини. Іншими словами, копачі реагували точно так само, як відреагували бусі люди. І це були дуже цікаві та важливі дані, бо ж хто зна, що могло змінитися за п'ять тисяч років у шахтах. Троє лідерів, які час про щось дискутували, проте закінчилося усе тим, що вони, як за командою, почали кивати. Старий став якусь подобу бойової стійки, перпалицю в землю і замислено схилив голову. Молодший лідер та жінка – Підійшли до Тіта дока відповідно. Чоловік спинився за два кроки від ті, саме на вістані, яка уможливлювала обмін рукостисканнями чи ударами. Жінка ж підійшла в та взяла палецю з рук дока. Те спричинилося до цілого спектра емоційних реакцій купачів, які спостерігали за всім звіддалік. Тихим, але чистим голосом жінка сказала. Чоловіче, ти присоромив нас своїми словами і тим зобов'язав відповідати тобі чимно. Ніхто не зачепить тебе з пошани до твого віку. Вона приминула дока, зімкнувши руки на тупому кінці держака, і почала розкручувати його. Тоді, зробивши різкий випад уперед, вона вдарила ним Мемі у скроню. Мемі впала на коліна, тоді навкарачки, і її голова, з якої вже дзибоніла кров, схилилася майже до землі, виставляючи на показ шию. Тоді жінка вдарила гострим кінцем, увігнавши його вглиб на кілька дюймів, просто в центр грудини, аби, напевне, пробити або легені, або серце, якщо не те інше. Меморія не впала, а наче здулася, поступово осівши на землю в позі ембріона. Тим часом молодик кинувся на ті. Незрозуміло було, хотів він завдати йому шкоджень чи просто затримати, поки меморію приносили в жертву. Хай та м'яка з першим рухом його нога черкнула об камінь, видавши ті застережний звук. Він зумів повернутися, так що нападник пролетів повз нього, замість збити його з ніг. Але те, що копач рухався вниз із пагорба, стало для нього незручною ситуацією, бо він не міг збалансуватися. Ті обхопив чоловіка за кісточку і вдарив ногою вгору, так що той впав на обличчя. Його ноги злетіли в повітря, підошви макасинів задирились у небо. Ті захопив його ногу на згині коліна і навалився всією масою, вигинаючи ногу вперед. Чоловік інстинктивно смикнув ногою, притискаючи її до сідниці. Але ті своєю ногою міцно перетиснув зв'язку між стегном і верхнім гомілковим м'язом, де коліно було найлегше зламати. Чоловік дряпав руками землю, і ті притиснув його сильніше, відчуваючи, як у ніз дріб'є сморід старого мокасина. Аж нарешті почув небезпечне хрустіння суглоба. Чоловік вирискнув і припинив борсатися. Усе це трапилося водночас із тим, як жінка вбивала меморію. Тож ті насправді нічого не знав, аж поки повністю не підкорив собі чоловіка. Він щойно дивився на мемі, розуміючи, що все погано, коли вловив рух своїм периферійним зором і, повернувши голову, побачив, як док осідає на землю. Аж тоді він озирнувся і побачив, як на мемі напали. «Потрібна евакуація! Потрібна евакуація!» – повторювала Аріана. Ті гадки не мав, до кого вона звертається. У небі залунав дивний високий свист. Ті підвів голову і побачив, що просто над ним пролітають стріли. Вони просвістіли над головами Аріани Кедва і Айнштайна та повпивалися в землю або почербилися об каміння біля ніг Беледа і Барда, котрі доти просувалися вперед. Жінка з палицею досі була в якомусь наче трансі але тепер глянула на ті і побачила, як він розправився з молодиком. Її лице перекосилося від люті. Вона націлила гострий, закривавлений кінець палиці на ті і побігла на нього. Ті переніс усю вагу на стопу юнака та придушив його ногу. Тоді підвівся, випускаючи скорченого від болю копача, котрий не переставав кричати. Він підвівся, тримаючи в руці камінь, який жбурнув жінці в лице. Він, звісно, промахнувся, однак змусив її збавити крок, ухилитися, а за той час підняв ще два камінці та підійшов на крок ближче. Влучивши одним її ключицю, ті наблизився іще на два кроки. Опустивши палицю навпереваги на рівень пояса, жінка кинулась на нього, але її рух був помітний настільки заздалегідь, що він легко відбив удар лівим перед пліччям, обхопивши зброю так, що її закривавлена навістря, виявилося намерто зафіксованим за кілька сантиметрів від нього. Тоді ті відкинув вільну руку вперед, тиснув її в око великим пальцем, і просто відкинув її геть. На нього насувався старший чоловік, вимагуючи одразу двома палицями, і, що суттєвіше, кілька молодших вояків зі списами навпереваги. Ті рушив просто на старого вивіреними рухами, відбиваючи його удари. Одним маневром ті опинився позаду старого, так що спиною той впирався йому в груди. Тоді перехопив йому горло держаком від лопати і надійно його зафіксував, підхопивши держак по підлікті, а долоні вперше влису по у старого. Тоді почав відтягувати його назад і вниз, до решти сімки. Цей людський щит міг спрацювати і захистити його спереду, але хлопці зі списами вже обходили його ззаду, тож він міг хіба сподіватися, що хтось прикриє йому тил. Одна з коробок зі спорядженням, що стояла біля планера, наче вибухнула. Але то був дивний вибух, без полум'я і майже без звуку. Контейнер наче розчинився в густій зерністій хмарі, яка з часом розвіялась. Замитте, саме сталося з іншим контейнером, що стояв поблизу. Обидва спорожніли і перекинулись. Копачі, що стояли поблизу, здивовано щось вигукували або й просто кричали. Природа того, що сталося, була незрозумілою навіть для ті. Цього вистачило, аби насторожити списників, а до всього ще й створити враження, що на них напали з тилу. Наступальна група спинилася і озирнулася, перевіряючи, що відбувається. Землю вкривала тоненька сіра плівка, що розповзалася вниз у їхньому напрямку. Вона скидалася на низьку хвилю, яка накочує піниться на пласкому березі, перш ніж сотатися в пісок, яка розбивається об камінь та знову зливається позаду нього. Проте це більше скидалося на оповзень хвиля це набирала швидкості. Вона промчала повсті та старого, розбилася об їхні ноги, і тут ті розібрав, що це амботи двох різних типів по одному на кожен контейнер, що вибухнув. І вони були перемішані. Амботи прошелестіли повз Айштайна аріану К2 і розсипалися на пласкому схилі, розділяючись між Беледом і Бардом. Вони двоє розійшлися в різні сторони, але залишалися все так само рівно за межами досяжності пострілу з лука. Рій остаточно розділився. Амботи одного виду причепилися до Беледа, інші – до Барда. Перша група, група блакитних амботів, складалася з особин дрібних, цибатих і добре придатних для пересування перетятою місцевістю. Рій зібрався у форму неспокійного шипучого шланга і стрибнув із землі Набеледа. Проте замість бити з ніг, він просто обкрутився навколо нього. За кілька секунд обоє чоловіків були з голови до п'ят вдягнені в броню з дрібних лусочок. Кожною лусочкою була спина жучка Амбота. Вони обгортали все тіло і самі замикали конструкцію. Останні заблукалі метушилися на спині, шукаючи позасталі дірки та латаючи їх. Рі Лангобарда, щоправда, рухався трішки довше. Упродовж останніх 50 метрів він витягувався мотузкою, бо самі амботи складалися в різні формації. По змозі вони щеплялися, замикали кріплення на кінцях своїх тіл із тими, що були попереду них, формували пари, тоді стрічки з трьох-чотирьох, які у свою чергу щеплялися із собі подібними. Тож, поки Рій підібрався до господаря, він уже розбився на півдесятка довгих листких канатів та на приблизно стільки ж коротших сегментів. Серед цих амботів переважали лінки, і то призначені для польотів, а не плазування. Вони, звісно, могли здійснювати і сольні перельоти, але з куди більшою охотою формували безкінечні поїзди. Під час руху вниз зі скилу вони набрали чимало енергії суто за рахунок скидання висоти, тож на останніх метрах просто підводилися із землі, наче кобри, стрибали в повітря і, пролітаючи лангобарда, чіплялись за його тіло і обвивалися навколо нього. Тоді ніс зачеплявся за хвіст, утворюючи ейнтрейни. Замкнені петлі, які на автопілоті нарізали нескінченні кола в повітрі навколо його тіла, долаючи тяжіння завдяки непоганій тязі, створюваній їхніми закрилками. Бар час від часу прискорював їх, просто підштовхуючи руками. Але вони могли робити це й самі, завдяки енергетичному полю, генерованому спеціальною установкою, яку він носив на спині. Можливо, третина лінків не змогла зібратися в достатньо довгі ланцюжки для формування інтеренів, тож кілька куди коротших сегментів вчепилися в його кісточки та повилися вгору ногами, наче змії, що намагалися вилізти на дерева. Було й кілька самоти, на які не змогли знайти собі партнера бодай для коротенького ланцюжка, ці просто вилазили на нього так високо, як лише могли, гучно змагаючи за корисні місця в нього на плечах. Тепер Бард скидався на поєднання вітровіанської людини-давінчі, вписаної одразу в кілька кіл, та найперших зображень атома, оточеного кількома круглими орбітами. Елінки розтинали повітря, і кожен Ейнтрейн співав свою власну пісню, яка все гучнішала, бо вони поглинали енергію та нарощували швидкість. Тепер вони з Беледом сходилися ближче, водночас наближаючись і до копачів, тепер коли їхній захист був активним. Найближчий лучник з навісу запустив пробну стрілу в Лангобарда, але її за виграшки відбив один із ентрейнів. Ті, звісно, бачив таки раніше, але це, однак, відвернуло його увагу. Змусивши себе зосередитися на речах ближчих і нагальніших, він побачив, що вояк підійшов до дока, котрий лежав на боці, ледь відбиваючись, і заніс свого спису, щоб добити його єдиним ударом. Але завагався. Можливо, він хотів лише створити видимі загрози. Можливо, його також відволікло те, що трапилося з роями амботів. Ті відтягував старого копача до Аріани, Два і котрі від гріха подалі сховалися за схилом, який давав їм всякий-такий захист від прямих стріл. Але не всіх навісних. Коли він наступного разу повернувся вниз, бардебелет уже зникли, а єдиним, що вказувало на їхнє місце знаходження, були амботи, які відривалися від решти і зараз наздоганяли їх. Частково він почувався зраченим через те, що вони просто не перейшли в наступ і не знищили копачів. Але краще його частина розуміла, що вони для цього надто розумні, та надто професійні. Вони знайдуть укриття, зачаяться, спостерігатимуть, чекатимуть, поки випадуть кращі шанси. Аріана вже бігла вниз пагорбом. Вона підібрала катапульту ті спагорба, на який він її поклав. Добре. Вражені вартові, що стояли на каменях, які оточували долину, передавали одне одному новини про пересування Барда і Беледа своїми дивними біблійними реченнями. Скидалося на те, що Фьоклен із Неандером швидко рухалися вгору. Один із вартових різко скрикнув і затих. Це на кілька секунд відволікло всіх інших копачів. Аріана побігла вгору, трохи випередивши ті, стала навколішки та притиснула дуло катапульти до шиї жінки, яка вбила мемі. Ця жінка вже встигла сісти на землю і тепер трималась рукою за око, в яке їй раніше вдарив ті. Вчинок Аріани був дивним, упізнаваним із до нульових зафільмованих розважальних передач як типовий для знаряддя, яке з великою швидкістю вистрілює свинцеві кулі. І з катапультою це працювало не так добре, але гарно спрацювало для невербальної комунікації з копачами. «Триста метрів вони схилом до планера», – сказала Аріана, звертаючись, мабуть, до того самого уявного друга, що й раніше. Тоді звернулася до жінки. Ставай, Так чи інакше тобі зараз винесе міски. І стримав смішок. Вочевидь, та частина мозку, що відповідала за визначення окремих речень як смішних, працювала у фоновому режимі навіть коли в її послугах не було потреби. Те, як Аріана рухалася, що казала, це так вибивалося з її образу, що мозок ТІ просто не знав, як це сприймати. Тож він просто підсміювався, ніби перед ним був якийсь комедійний скетч. Жінка підібгала під себе ноги. Аріана вхопила її за каптур парки і смикнула вгору, а тоді повела вниз пагорбом, не зводячи дула, Каті з її потилисі. ТІ просто стояв і дивився, як вона проходить повз нього. «Аріану, – сказав він, – що ти робиш?» «Ти, здається, не розумієш», – сказала вона, – «що це все змінює». На мить вона відвела катапульту від голови жінки та знову здійняла її і націлила на ті. Вона ляснула характерним пахом, і коли здула вилетів Амбот, вона знову навела зброю на жінку. Ті відчув зікнення, невеличкий удар у грудину, і інстинктивно відстрибнув від нього. Але перш ніж він устиг щонебудь зробити, Амбот уже проник під його одяг, запустив кілька гострих як голка зондів у його бік та почав розладнувати його нервову систему. У нього вже влучали таким раніше, тому він знав, що найкраще, що йому світить у цій ситуації, падіння не на обличчя. Тож він відпустив держак і старого копача і бухнувся на землю. Якби він міг говорити, сказав би Кет-2 не перейматися ним, а спробувати зупинити Аріану. Але його зуби були стиснуті надтомісно, аби він міг сказати хоч слово. Тож єдине, що він міг зробити, це з усіх сил підтримувати роботу дихальних м'язів. Старий поповз геть, упавши на коліна, аж поки знайшов перед собою на землі держак від лопати. Він вхопив його однією рукою, вперед землю перехопив іншою та підвівся, спираючись на нього. Тоді підійшов до ті, котрий лежав на землі, спазматично смикаючись. На ті впала тінь, і він, підвівши погляд, побачив, що над ним навпроти старого стоїть Кет-2, інстинктивно підіймаючи руки для захисту. Держак гулко гупнув обії руку, і Кет-2 побігла геть, плачучи від болю. Чоловік націлив гостру палицю на ті. «Нікчемний покруч!» – крикнув він. Токе-два, скориставшись власною зброєю, вистрілила в притул. Палиця випала з рук старого і внесла свою лепту до болі в ті, приземлившись гострим кінцем на груди. Чоловік звалився з ніг поруч з сісті. Він важко бухнувся на землю, вдарившись головою об камінь. Нараз у ті прояснилося в голові, принаймні в нейрологічному сенсі. Айнштайн схилився над ним із ножем, руків котрого було кістяним Відчіпив від нього амбота і зараз на вершам ножа роздовгував його об камінь. кет 2 стояла на одному коліні, поволі рухаючи перед собою ушкодженою рукою. Її рот був відкритий у літері О німого крику. Увагу ті привернули рухи у хмарах над головою кет 2 З небес на землю спускався сяйливий стержень. Візуально він скидався на той такий держак від лопати, тільки що в цьому випадку об'єкт був кілька кілометрів завдовжки а палах так, ніби його щойно витягли з приску в гарячій ватрі. Тепер він зрозумів. Він покрутив головою озираючи схил. На чистій ділянці схилу неподалік від нього, десь метрів за 300 нижче від планера, забарвилась рубіново червоний колір, підфарбована лазерами. Три яскраві точки формували рівносторонній трикутник, посередині якого було дещо нерівне кружало. Голова і плечі Аріани намить також осяялись тим світлом, коли вона заштовхала свою заручницю всередину кола. Осяйний стержень спустився просто на них, поглинувши двох жінок своїм порожнистим кінцем, а тоді ринув назад у небо, залишивши по собі хіба серію відбитків, які обривалися в центрі ідеально круглої вмятини в землі. Навколо нього засталися тіні розтинності, підсмаженої палючим теплом. За ті кілька секунд, що минули перш ніж пристрій зник серед хмар, вони розібрали вгорі кабіну, яка й забрала Аріану та її заручницю, а тоді негайно тягнула в себе трубу та вийшла з атмосфери. Механізм, який покликала Аріана, називався Тор. Він складався з великого каменя на верші божественного молота, із надзвичайно довгою та легенькою ручкою, здатною простягатися навіть до поверхні, залишаючи на верща у горішніх шарах атмосфери. Уся ця конструкція оберталася як пушбурений молот, тобто довга ручка описувала коло довкруж верща. На кінці ручки розташовувалася пасажирська капсула, здатна вмістити трьох людей, що стоять поруч. Під час підйому чи спуску капсула була закрита герметичною оболонкою, розробленою для захисту від перевантажень при проходженні крізь атмосферу. Ручка опускалася з космосу приблизно за тою ж схемою, що й було, яким нещодавно скористалися Кет-2 і Белет, тільки що замість зупинятися в горішніх шарах атмосфери, аби підібрати транспорт. Цей опускався до самої поверхні та забирав те, що стояло в точці контакту. Ця точка заздалегідь підсвітлювалася лазерами, аби люди знали, де ставати. Відтак голова молота входила в атмосферу, терлася у повітря та сповільнювалася, водночас різко вистрілюючи багажним відділенням на значно вищу орбіту, на верша відокремлювалося і, ніби звичайний метеорит падало на землю. Це, звісно, робило пристрій одноразовим, придатним тільки для надзвичайних ситуацій, та й тут тільки для дуже ризикованих, аби виправдати скидання метеорита на випадкову точку земної поверхні. Відтак можна було припустити, що десь трохи східніше. Фасад Північної Америки щойно прикрасив свіжий кратер, а ще те, що Аріана із заручницею були на шляху до безпечної гавані десь у червоній частині кільця. Можна було тільки здогадуватися, що там їх чекало, хоча Аріану, найімовірніше, таки чекала велика нагорода, медаль і підвищення до якоїсь високої посади у військовій розвідці червоних. Дог більше не сказав нічого зв'язного. Споглядання того, що сталося з Мемі, спричинило в нього інсульт побічним ефектом якого стала афазія. Годиною пізніше набряк мозку вбив його. Копачі поховали їх із мемі разом там, де вони й померли.